سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ويسر لعمري وحل العقدة من لساني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربسنا بأنفسهن أربعة أشعر أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر در مهسا د سورہ بقرہ او مرکزی مسالہ پدې حصې کې الجهاد فی سبیل الله تعالی اغه بیانې دا ویلیو چې د jihad سمراتب او منازل دی پاغي کې س اصول سوره بقرہ کې ذکر کای سوره انفال کې ذکر کای مختلف سوراتونه د قران کریم د jihad احکام اصول او قاعده ذکر کای سورہ بقرہ کی ابتدائی دور اول د سپاہی د مجاہد د سولجر ٹریننگ د پارے ل صفات ذکر کول چه د بنزو تعلق دا کی د سراو او د بنزو تعلق دا عمل سراو بئے د ملک د اصلاح د پارا سلور قوانین ذکر کل یو قانون قصاص میں نہ ظالم تقسیم د مال په قانوني شريعه باندې دریم روزد پاره د ټریننګ د ځان او سلوره مې کو د رشوت نه او بیای د کور د اصلاح د پاره اطلس قوانين اغه ذکر کول دولس قوانين ماخزي کر شو اخیری خبره دولسم قانون مساله د رضاعت د بچی د پای ور کولو پر بیگانی سبق کی منوے نان نساب کے 234 نمبر آیات کی دو سوا سلور د ارشم کی د ارسم قانون ذکر کای چیو خزادہ داغه خاون مرشو نو دا به د خاون د مرګ نه رسو سمره مودعت تیری او سمره وخبه تیری ا د د خزله پارا ده د خاون د پارنا خزا چې خاون دی مرشي نو قران وای سلور میاشتي او لس رځه ودا صبر کای او سلور میاشتي او لس رازي کیبا د دې دی لندن یان مطلب دا تعلق دا غ سرنی کو سرني کوم سرچې نکاح کیږي کین خپل بچي اغه سره بجون تیری رورې دے روندارانی دي خورزې دي خړیونه دي واړه او چې کوم سره نکاح کیږي نو او خل کو سربدار ناستاباست نه کوي کله چې د دې عدت تیر شي سلور میاش دي او لسر راځي نو دین رسول دا بیا آزاد دا کشر ده ده خپل خوایش مطابق نکاح کوي نو دې ته شریعت اجازه ورکوي او دویم کیفیت دی کی ویت بدی کې دا دی یوې کشرت ده دا خزه چې کومه کونډه شو او د دې امید وی ذات حملن قران وای دا امید ولای نو د دې ادد در بچی کې دوه پورې نه کاغذ خاون د مرګ په سبب باندې پیدا شو نو سل وخت یې نرسو د انکه کولې شي او کده خاون د مرگ نه پینزه می آشتی پس شپاگ می پس غو می پس عطا می پس چه کل بچه پیدا شو نو دی عدد اغی پور عدد دی ترسو پور جددی بچه مو نس باندیوی اس قرآن اغیل اشاره که اللہ فرمائیو واللزین او اغا قسان چه وفاشی یو توفو منکم چی وفا چیستا سونا ویزرونا زواجن او پریدی بی بی او دی بی بیانی رستو کنڈی دستره مرشو او داغین رستو د دی بی باتی شوا یا تربسنا بینفوسی هننا لو انتظار بکی داغخزی پخپلو زانونو باندی اربعط اشهر و عشرا سلور میاشتی او لسرزی اربعط اشهر سلور میاشتی و عشرا او لسرزی او اسلام دیر د پاکی دین دی او سلور میاشتی او لسرزی ذکر ہوئی کی ریشی چی اسلام ویلوی چیر یومیاشتی انتظارږي سلوي خرزي ديوږي 50 خرزي ديوږي خو چونګې په دیمیاش او دوکي د حمل پتہ نه لګي کې دې شي چې په اخیریش پوږي د خز او خاون ملاوشي او دا غي د هم حمل شي وي نو سلور میاشتې او لس خرزي کې با اغه سرګن شي نو چې حمل سرګن شو نو دې عدت شته او که هم لښته دا پاکه ده نو دا بلې نه کاول شي زکه وی 14 شهور او 10 سلور میاشتې ول اسره دې فإذا بلغنا اجلهن نو کله چې دا خځه ور رسیدي دغه نیټه وتا سلور میاشتې ول اسره دې رشي فلا جناح نو بیا نشته کومه پتا سو فیما فعلنا فی انفسهن بالمعروف پا آغا کی فعلنا چیوکی داخذی دخبل زان ببارک گی در شریعت موافقا در شریعت موافق چیرہ ززوان او خاون میں مرشو نو بغیر خاون نجن تیرول ګران کار دے زب ترسو بوری پاقبلو رونو او پاقبلو فلوانو بانے بوجی نو د شریعت موافق دی داواد او کی سدیو کی واده دیو کی د دی شریف موافق والله بما تعملون خبير الله تاسو په عملونو باندې خبردار دی بما تعملون هر عمل چې تکه خبير باغیبه خبردار دی ست عمل الله ویني چې تکه د کوم اراده د دا بار کې ولا جناح عليكم فيما ارسلتم به من خدمت النساء اوس دې زنه سوار لسم قانون ذکر کيده بار د کور د اصلاح او سوار لسم قانون د کویدنه کولو او خدمت لګيږي نکاح تړل له کویدن کول د کویدنې د ریکارته دا کي و واللا جو نه حال کوم او شته دونه په تاسو با دی فیما په ا کې او راستتون چې تاسو شاره و کوې تا من خدمبتې ساده کوید نه به کې کوید اوس یوښه د کوونډه شوي بچی شته یا وانه جانه ده تاې کردار معلوم دی چه دا جینهی خخ جینهی دا خوبت و خواهنی شو نطور دا په شعروی شعرو که دا خبر رسول شی چه الله اوس را گو نظبم ستا پشانه نیک خزا کم مالم یه دا سی خزا پکار را چه ستا پشانه نیک عملی با کرداری با سیرتی با صورتی او داگه اگه صفات اگه لطا بیان که نو اللہ با دی گناه نیشتا آ ګنا په دې دا چې تو ورته خاون دی ور شو غره بل کې ما بکه نو دا دی دا الله اذا لو زه و سره نه کې ته ور دانه چې خا مخه به ما کې زکه زه په دې انتظارم چې ستا خوند وکړې باز خلک دا چې به غیرت بګومي چې کله به دې خاوند مری او دا به زکو مالک چه ته کون نه کو ځکه والله دا په هر درګی کنه پیغه خزہ ارزان لشه د کوړان لشه نو الله وی فما ارسلتم به من خدمت النساء په غشي اشاره کوي تاسو ديتا د پیغام د نیکا او اكننتم في انفسكم یاد خبره ته زړه کې پټاو ساتي کماله مکمل او شنو زه بو سر نکاح کوما نو علم الله الله پوهاو انكم چ تاسو ستاسو کورونه ده خود ول ابو دا خبره یاد وای ز دې ذکر مو سره کې ولکه لا تو عیدوه الن لك لو سره مکو سران پپټه تته له سمس کیبو موبایل باندې ا جزه کوستا یته ته پورتال صبر ګومه هو غره نه بل جاله خو کی اپټ دا کشه د موبایل ولې سمس کرن صاحبانه زوونه اپټ نشته په خوابه خلکو جگمده د ملاقات د پاره یا د اختر انتظار کولو یا بچی ته دغه او د خاله انتظار کولو دا مسلو په فیسبوک ما ماسانګه اوس اروخ ملاقات کوا هغه پرستنه کې پټ برو دینه ملاقات کوا او وصلخانه کې پټ ولاړنه ملاقات کوا کته کوټه پچت نه ستنه ملاقات کوا او دا د علام علامات د قیامت نه علامات د چې به عام شي بهایوا عامش او سوغورا نو بهای آمد لری مزه ته په دې خپل مبارک ټک ټاک ته وګورا خلق د بهای کوم هڅه ورسید شيطان رسته پرې خدو شیطانی رسته پرې خدو نبی علی السلام سوار ل سوا کال مخکی فرمایلیو چې داسې او زمانہ برازي چې کاسیاتن عاریات جامعی بے چولی بربنڈے وئی ما علاتن ممیلات خلق بزان طرفتا متوجہ کئی خلق با اخوام اعلان کئی خبر رشتیاں وکا د دبی غمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دروخ کی دے رشی کاسیات و ناریات جامعی بے چولی خویی با بربنڈے دبی حی او عجیبا یو مرس با دی خلقو ده الله حبیب صلی الله علیه وسلم شرطه وی چې تاسو موسکه وینو په پن پن سي د گیټونه اوچته کی بلکې عام ژوندګۍ کی و ما ته تل قابین فبنار کوم چې د گیټونه ختې نو دا, دا جهنم کی نو په خبرو باندې عمل چاو کو خو خو دې وی ک استاد گیټي سرګندی تاسو د الله لعنت وری کی نو گیټي څخه چې پنڈای ورپای دی کی او سڑو فیشن پا دیگی او کرزو لو که تو پی اچوله نو بزمک ورپس راک که نو که بدلی اچوله نو پینسی د بھوٹانو لان دیدی دی که بردو گی اچوله ده نو اٹتیس بردو گی برابر نو بیالی چولې لاندې را ولی لان خاور راک کلے نو دا خضو فیشن اگا علقانو کو او دا علقانو اگا جنکو کو الله دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی لعنت دو گی چا باغ چابان دی الله باور خلقوانی من تشبها بقومن چې چا دې قوم سره رضان برابر کو او چا چې د چا سره رضان برابر کو قیامت کې كي باغې سره باسي نو لایف سټایل سټراتیجی نه کوی چې نه کو جنكو سره وباسي نو اوس الګان ټول اغم میک اپ او غیره چې ګم دې دې چې کو الکان رواغس چې نه کوي کله سره کیته ورکړیږي نه د اندازې په ورکوې یو کنه نو الګ د شوندو سره کوله د پار لپسټیک جیب کې ګرځي او سړی د جينکو په شان ساتلی او لباس د جينکو په شان تي نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم د قیامت د عالمونو یو علامه دادا چې جينکای اغایب جامع چولی خو جامو اچول سرو بربندي خلق مزان ته متوجی کی نو خلق اوس د یو لایک د پاره د یو شیر د پاره سسنه کی کله جسم یو زسرګندای کله بل زسرګندای چې خلق ماته متوجی شي او ځمان لایک او شیر سي وشي د دې قیامت د علامه یو علامه او د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای چې ځما په امت بداسي او زمانه راشي داسي او ځمانه به راشي چې دا اسلام صرف نم پا قران به صرف لیکل پادي او د اسلام به صرف نوم پادي شي قران به خاله ګوري صرف لیکل به د قران وی څوک به په مطلب او معنا باندې نه پويږي څوک به د زندگی مقصد نه ګرځي او اسلام په نوم به مسلمانان یو مونږه چې زم مسلمان مو ته مسلمانې مخبره دې پوری قاعده چې تاسو ا دې او سره مګوي په پټا دا دې دي نه یو غټ سبب اِلَّا ان تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا مَغَر کوې ته وي وینا معروف اند شریعت موافقه چې تور دوا یاره مالم حق ور نه کی کوشش کوم چې مال الله پاک دغه کورنۍ ولا خطر آګي وَلَا تَعْظِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ او قسم کوې تاسو د غټې د نکاح چې خام, خام ما سره بنیکا کې حتّى تر دې پوری یَبْلُغَ الْكِتَابُ وَأَجَلُهُ تردی چه او رسی گی لکھ پلی نیتی تا چه داغی اغا ادت پورشی سلور میاشتی اول والمو او پوشی ان اللہ یعلم ما فی انفسکن چه اللہ خبوئی دے پا آغا سی زنو باندے چه پا آغا رازنو باندے چه ستاغ سینو گی دی فخض روح نو زان او ساتی الله نه وریګه او يرد الله چې تکمه غونګه نه ته ما الله ونی او د الله ډیر پیری نو باغی بتاله جرم لایوي لکه مثال په تور باندې یوسس د حرامو ده او ته قادره تاسو ګینیم نه بغیر الله نه چې تاغه حواله او ته د هغه مالک هم شي په کلونو د چا پتم تم نه لګي او بیا مچ الله تا خو زمان نه وي او استاد یې پرې دما زه په قادرم نو دیت ایمان ولیکي د قران چې کړه د مومن صفت ذکر کای نو ول قازمین الغيص مسلمان هغه کس دی چې دغه غوسه کنټرول کوي خدا هغه مسلمان د پاره دی چې د بدل هغه ستې شي دی طاقت شتا چاوله سپېړه ورګه او دیوله څوک ورګوله شي او بیا وای چې رویرې سي دي ګروان ناوې زه د الله لپاره معاف کی نو دي ته قاضي مين او چې نا ست په واس نشدا وای ما د الله راز لپاره بخاله دي له تطوب وای دي له سویدا له تطوب او د اوس سره الله نه بخي چې ته د لوټې جواب پکانی ور کولې شي او قادر به لگاغ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دونه لاندې دو کافر راغه او توره راغس لا او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لپسینه باندې کېنا سوز بدرانا سو خلاصي اوس بدرانا سو خلاصي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسو قاتلو یې الله د کافر لاس نور په دې تر کې او پری وتا اودې ګریوان عمر رضی الله تعالی عنہ اني و کې منډل او ډوګه به ما تا کا وتا بو سو خلاصي اگر بيدونو ناس بيداده عمر رضی اللہ تعالی نوبان لیار روتو کلي دکان روتو کلی حضرت رو عمر رضی اللہ تعالی په پاسه ده ا کافر وردوې ته وری پاسې دي بي اوسه پوری زما اوستا دښمني د الله د پاره وا اوسه پوری زما اوستا دښمني د الله د پاره وا تدا اللهم انکر اوذو الله قائل خو اوس تب ما دکان روتو کلی زما اوستا ذاتي دښمني شو زم اوس ته ذاتی دښمنی شو نو ما په ذاتی دښمنۍ کې د پرې هوځه دې زہ ایمان وای او کومه اوتایم نو مونده شکړم چې زه خو راسم سورنا سوما او ټولې به ما توکونی نو دوکلي نو یاو به نه سر کټکول او یا نو زه ټوټه کوم نو دا زمونږ د دې مان دې مسلمان صفت زکه قران کې الله وی په ایمانو بمسلم منتم کدی ایمان اغه سره راو لګتا او سره راو دې نه حضرت عمر رضي الله تعالی عنہ اغه عمر چې پکما لاربطلو او پکما لاربلالو شیطان او باغ لار نه عمر ته لیس نه واپس راشي شیطان به یریدو اوی کی ایمانو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حیا په کرو د حیا ډکو یواز نبي السلام کور کې ناسته ام المؤمنین حضرت عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چھے نبی علیہ السلام دا سناس تو چھے دا پندائی پلنگ کی خکاری دی دروازہ اٹھا کی دا سو کی ابو بکر صدیق دے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ و دول را غلے دے اجازتو چھے رازہ ابو بکر صدیق دا نبی علیہ السلام دا وڑکوائی لی لومبانه به اسلام باندې مشرف کېدونکي لومبانه مسلمان او د نبی رسول سلام سره هم دي دا درویشي رضی الله تعالی او بلار ده کنه حدیث پاک کې راضي ام المؤمنین فرمای نبی رسول سلام په دحالو چې پنڈي سرګند دیوي بیا دروازه واټا کې د لکه سات پس سوک دی دروازه باندې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی ہو هو ده یادته ورش چې راضا وما عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ مراغه او کې ناسوه پاک غرازی نبی علیہ السلام په دی حال باندې پړړای سرګاندی دریم زل باندې دروازه اوټه کیدا سوق دي دروازه باندې علی ابن ابي طالب علی کرم الله وجه نبی علیہ السلام په دی حالت کې ورته راځه حضرت علی عز الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د ترزوي دي زومم دي د فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنہ د ژوند مرګره ده د امام حسن او د امام حسین بلار ده نبی رسول الله پاک څنګه ست؟ سلوورم زلبانی دروازه دا په سوق دي په دروازه باندې وي عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ ده عثمان رضی الله تعالی او نبی رسول الله صلی الله علیه کا حضرت کینا ستو پاندې پټي کی ناس طریقه برابر کیناستو ور د وی راځ حضرت عثمان رضی الله تعالی او راوي کیناستو محفلو سلووا لريان دي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د ام المؤمنين حضرت عائشه دا تولوا کوي نی کله چې ټول لاړل نو ام المؤمنين حضرت حضرتنا تپوس بوس کوي حضرت بابا جی راغه ته په دی حال عمر ککا جی راغه ته دغه حال باندې وی زمون مرور هدف یې راغ ته بدی حال باندې وی او چې کل عثمان زن نورم راغ نو تاک خپل کیفیت بدل کو کیفیت کیفیت بدل کو دا الله حبيب اردووی ز د اغه سړی نه حیا و چې د کم نفرشتیم حیا کای ز د اغه سړی نه حیا نه چې د کم نفرشتیم حیا کای او د هغه باندې لیکل کیږي کی د عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دا کیمرې زینما د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاش ملاو کړه ده دیت نکړه ده نو ما په وېخو او ده باندې دا لاش پر شرمګا سر نه دی لګولې چې دا لاش د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم لاصر لګیدلې ده له او ده په جسم سر لګوم دومره حیا دار سره اسلام د حیا سبق مطرح کړي اسلام د ایمانداری سبق را راکړي الله ذکر وی فحض روزان او سا تیبه اللہ نوی ری گئی والمو پوشی ان اللہ بے شکا اللہ غفورن خبر غفورن کے لی حلیم سبرناک دی بیا گوری والذین واکسان یا منکم چی وفا چی استاسو ناوی زروازو آجن او پریدی بی بیانی یا تربسنا بے انفسهن اربا تاشور واشراح انتظار بکې پ خپل ځانبانې سلور می آاشتې او ل رځې په عضا بالاغ نه عجلهنا کله چور سېری خپلی نیټتا فلا جونا لیکمنیشت دګنا په تاسو فيما پای کې فال نافین فصح نه چې دیکي پخپلو زانو کې بالماروف دخی طرق مفق د شریت موفق والله بماتته ملوونه خبریر الله ستاصبحعملنو با د خبردار۔ والله جونالی کوم شتهگونا په تاسو فیما په آ کې اورستون چې پیش کئ تاسودي ی پهې بانې من خدمبت ن ساده پی غام د نکانه او اگن تم میاپړو س ای پیان خو س کوم خپل زلونو کې علیم الله پووا د الله پاک ان نه تاسو س تز کورو تاسو ب یاد کئ دی لړ والله کلله تو آی لیکن تا سوواې م د سره په پټه۔ الله مګ انته قوو م چې وای تاسو قلم معروفه اخسته والله تازمو اوږ او کس م کوئ د غټی دنی کا حتى تر دی پورې یيبلوغل کتابو جوورسیږ لکو اجلله وخپل ډیته واللهمو پوشي الله ب ش الله پاک یالهمو پوږېغ چې ستاسو به نفسو کری انوس کوم استستااس بزو کې ف ضرروو ې کې دلهنا۔ وَالَمُ بُغَشِ <بوشه ان> الله اللَّهَ غَفُورٌ چَعَلَلَّهَ <شلعبه> بَهُنْ <ان> كَدِ <کے دے> حَلِيمُ بُرْدَ بار دِيد <دے> workout سَيْبَرْنَاكُد <دے> × الحمد للللللہ رب العالمين الصلاة والسلام Outley دعاو کہ اェ دمان امور بھی مارضا چلX شفاء کامل آجل نصب کی صحط والعور کی او الله اصختی بھی اصانے کی نور شومره بیماراندی ټولو لپاره دعا وکي چې الله د ټولو روغ صحت بندوبسوکي او الله د خپل د غیر د خزانو نه امداد مو میسر کړي الله زموږ د ټولو مشکلات حل کړي الله مونږ ډیر کمزوري یو الله زموږ اسوس نشته الله مونږ ډیر عاجز یو الله ستا قدرت ډیر لوی ده الله ستا طاقت د هر چا نشه واده الله مونږ ستا نه په اغنوم باندې چه تازان تا ایخی ده یاد اخپل و بندگانو که چا تا خیلی ده فاغی پا وجه بانه استان دعا کهو اللہ تا پا مون بانه رحمو کر اللہ زمون معاف که الله پا مون گا سخت ام دیانات مراولا اللہ مون گا دیر الله اللہ زمون گا الله نیشتا د زمون دا او الله زمون دا کم علمی اللہ زمون دا گناہونو سبب مگر الله ته تا د دا طوغل و نرزا الله زموږ غناونه معاف کي الله زموږ په غناونه او د عافي کلم راکاږي الله هميشه موږ نه د قران او د سنت خدمت و اهله اللہ دا خلق و مرگرتی آزمون دنیا و خیرت کی نصیب کی چاہستا دا کتاب خادمان دی حقیقی اللہ دا کتاب خلق و تخائی اللہ بدی عمل کی اللہ زمون دا زندگی مقصد خپل کتاب و گرزے اللہ خپل رضای و گرزے اللہ زمون جن دا قرآن و سنت موافق کی او دا مرک و وقت زمون دا خوکہ کلمہ نصیب کی چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و صل اللہ علیہ وسلم